Hallå, hallå, Magnus här. Hur är läget? Tjena, det är bra. Det är bra. du eh, Ni lyssnar på MAM-podcasten. Ja. Kanske vi ska säga. Ja, ni... Vi, det är kanske ni. ni är fullt medvetna om när ni har satt ja. igång den också i och för sig. Eh, eh, hjärtligt välkomna alla. Jag, jag glömde fråga hur läget är med dig. Jo, men det är bra. Eh, välkommen tillbaka till Sverige. Tack så mycket. Du har varit utomlands. Jag har varit utomlands, ja. I vilket land har du varit? Jag har varit i USA. Ja. I Florida. Ja, ja. I en liten ort som heter Cape Coral. Har ni varit där hela tiden? Nej, vi har typ var, varannan dag har vi bilat runt i Florida. Okej, okay, men har har bott, bott där så att säga? Eller? Ja, vi har haft ja. det liksom som bas. Vi har alltid ja. återvänt dit på... På kvällarna. Ja, okay. mm. Och det var jävligt nice. Ja, ja, ja. Någon uh, höjdpunkt du kan uh, dela med dig av? Var när uh, ja, jag såg på baseball tycker, och uh, uh, fick dansa chicken limbo i, i någon inn? Ja, <laughs> yeah, det var 1997. Uh, förra gången vi var då. Men uh. Uh, nu... Uh, Nej, jag skulle säga att hela resan som sådan var liksom höjdpunkten. Det är svårt att sätta fingret på en specifik grej. Ja, men det var så Maple Leafs, var det inte det? jo, vi åkte upp till Tampa och så Tampa Bay mot Lightnings. Ja, mm. just det. Var det, det, fett. Var det var fett. Du har inte sett någon NHL-match innan va? Nej, aldrig. Nej. Ja, nej, det var det var kul att se amerikanerna. De är ju för jävliga på sport. Ja. Det är sånt jävla event, liksom hela alltså en hockeymatch får man jämför med här hemma. Ah, det händer, så. händer grejer hela tiden. Alltså runt omkring menar du? Eller ja. på plan? Ja. Eller? Nej, runt omkring. Alltså det är ja. ju så jävla mycket grejer de har på läktaren för att roa folk. <laughs> alltså. Så är det är något de kan är det underhållning. Och sådana här kiskam och grejer. Mm. <laughs> Hamnar du i den? Mm. Och olika tävlingar och sen så det här lite jobbiga jag tror de hyllar typ tre. De är väldigt patriotiska ju. Så de Hyllade, ja, om det var soldater Någon lokal ja, brandman och sånt eh, Och den sköna Lokala okay. brandmannen. När, när de filmade honom på Ljumbotronen ja. eh, Så stod han och så helt ut Med sina polare eh, och Sen <laughs> okay. hade han någon polar med hästmask Som stod och dansade Så det är rätt roligt ut Var brandmannen eh, Hade han kilt och högklackat på sig? Eh, nej, nej. det var det som så roligt För de här soldaterna Och de satt på någon sån här typ plats i sin full mundering. Liksom. Ja, ja. Medan han då var ut med polarna av allmän tankar. Liksom. <laughs> okay. ja, ja. Det var stark min tes som brandmän. <laughs> att de är korkade. Exakt. Just Nej, men det var gött. Vad ja. har du själv haft för dig under ledigheten? Egentligen inte så sådär jättemycket. Inget som är värt att berätta- Um, vi, det här uh, avsnittet kommer ju bli något av en uh, avstämning för uh, året 2014 och en uh, framåtblick på 2015. Men uh, i uh, samma anda som i fjol så uh, kör vi väl det här att vi uh, byter ut våra bumper och jinglar mot um, låtar som vi anser vara de bästa eller sammanfattar eller på något sätt har betytt någonting för oss under året. Något mm. som har kommit ut under 2014, vill säga. Låter trevligt. Hur ska vi dra igång det här? Det gör vi. Vi skjuter uh, upp. Ja. Skjuter väg. <laughs> skjuter upp. Det <laughs> låter som att du tar en stolpiller. Eh... <laughs> <laughs> Vill du börja med en låt, kanske? Eh, Okej, okay. du tänker även i. Uh, som, som jag tror du skulle köra vår klassiska jingle. Ja, eh, det kan vi ju säga. Det blev alltså en, en jingel till sist ändå. Men eh, vill du ta och berätta lite om ditt första låtval? Det kan jag göra. Eh, jag har ju som sagt eh, eh, överlag haft lite av ett mellanår. Och jag inser det också nu när jag... Eh, Musi musikmässigt också? Ja, alltså inte det att låtarna skulle vara så förbannat dåliga. Eh, utan mer att... Eh, <laughs> lyssnat mindre på musik kanske? Nej, men mer att det går lite i mål. Uh, Aha, okay. Det är inte så jävla glatt. <laughs> okay. Eller sådär. Antingen är det aggressivt eller är det glatt. Uh, eller inte alla. Har du en aggressiv låt, det ser fram emot. Dock. Nej, men det är inte sådär. Liksom, det är mer. Uh... Ja, det är inte så jävla happy som jag kanske hade trött att, uh... att det skulle kunna vara. Uh... Pharrell Williams låt Happy är inte en av dem. Alltså. Nej, en, det fall. är ju en av dem som. Ut, som uh... 2013. Jo, det? Aha. Tror jag. Ja, det, den är ju jo. smått sönderspelad. Eh. Ja, men, eller vad? Äh, nej, den kom kanske i år. Jag tror den kommer år. Nej, för den kom väl i samband med Despicable Me 2 och den var väl var inte den nominerad på påskaskalan, eller? Jo, okej okay då. Men den kanske kom 2013 med vinstspelande ja, då. Nej, precis. Den kom nog i slutet och blev väl liksom... En hit i våras egentligen. Ja, ja. ja, men den är rätt svängig men ja, den, det det. den har jag faktiskt inte med alls. Ja, på. Tack. Eh, Okej, okay, mitt första val då. Ja. Och eh, första låten ut då är gruppen Amazon. Mm, just det. Och låten Ålen. Ja. Fantastiskt bra låt. Eller hur. Ja. Eh, jag kan avslöja redan nu att den var med på... <laughs> bland mina tre, men jag har ett par reserver för jag att det kunde bli en uh, dubbletta. Ja, Nej, ja. den är sjukt bra. Den uh, gillar jag också. Mm. Det är kul med ban eller Amazon. Det är ingen grupp som slagit sådär stenhårt, men de har ju medlemmar från både uh, Mike Snow och Dungen till exempel. Så det är ju Aha, rätt så ja. stora artister bakom. Jag är inte säker, men en... Eh, vad är det hundsångarskan heter? Eh, jag vet faktiskt inte. Nej, okej. Okay. <laughs> men har inte hund varit... Eh, den här jag hade i ett eh, äldreavsnitt vi spelade in. Ja. Så hade jag en Guilty Pleasure-låt, tror jag. Okej. Okay. Som jag egentligen inte alls har några problem med. <laughs> eh, det är bara en pleasure utan jag guilt. Det är bara en pleasure. <laughs> eh... Jag tror den heter Superhjälten eller något sånt. Låten. Jag är en astronaut, tänkte jag på det där. Men... <laughs> nej, det, det heter Superhjälten eller något eh, Och jag, jag minns inte, inte, Bröderna Lindqvist eller nej, skit, något sånt skit heter de. Okej. Okay. Eh, och där är sångerskan, vad är det hon heter? Jag tror du hade känt igen namnet om du hörde det. Som är typ gift eller är tillsammans med Talos Man of Earth. Ja, just det. Ja. är det hon ja, det kan vara hon. Ja, jag tror hon är med i Amazon, men jag är ah, inte säker för de det är låter rätt som lika. henne. Eh, eller kan eller hon, hon heter är... Amanda eller något. Ja, Amanda Matsson heter, hon. hon ja, ja, ja, men då är de då är de nu gifta? Ja. Uh, ja, men hon har en jävla skön röst. Ja, eller hur? Hon är rätt så het också i sitt krilliga hår. <laughs> ja, ja, ja. Ja. Yep. Ja, nej, men den kör vi, det är bara att rulla bandet. Ja. Visst när jag pratar med dig Hade du luften kvar Vi, i en liv förbaskat fin låt. Den är väldigt bra, eh, ja. De har rätt roliga... De har en en låt som heter Ålen, de har en låt som heter Duvan och de har en, en låt som heter elgen. Elgen är faktiskt jäkligt bra också. Ja. Duvan är inte lika bra. <laughs> <laughs> <laughs> ja, men framförallt tycker jag det är, det är en kul låt att ha med eh, i ett sånt här sammanhang. för att Det är möjligt att jag inte har koll, men spontant känns det som att den inte är skitstor. Liksom. Alltså det är ingen... Det är ingen Nej. världsartist. Liksom. <laughs> men... Förresten, de kommer att spela på kulturbolaget i jag tror det var i slutet av januari. Aha. Eller var det i februari? Jag minns inte, men rätt så snart i alla fall. Så jag funderar på om att höra med dig om du var sugen på att gå. Ja, det kan vi göra ju. Ja. Länge sedan ja. jag var på konsert. Ja, precis. Ja. Enda gången jag är på konsert numera är när det spelar eh, spe när något band spelar på eh, vår kära sponsor, eh, Stationen ja. Men då jobbar man så att då får man inte njuta fullt ut av musik. Nej <laughs> <laughs> ja, det är sant, men de är med oss än idag, eller än, även 2015 menar jag. Ja, jag skulle tro det. Ja. Härligt. Jag har inte hört något från dem om att de inte skulle vilja vara med Nej. och sponsra. Nej, ja, det är rätt. Det är gött. Ja. Vi tar oss vidare här, ja. eller hur? Jep, ja. vi gör väl det. Förra året så hade vi ju en, en liten fråge, ett frågeformulär som vi följde. Eller ett par frågor helt enkelt. Och vi tänkte som uppföljning följa upp det här. <laughs> Så okay. ja, fan dåligt formulerad <laughs> mening <laughs> men, men vi tänkte följa upp det här och eh, svara på samma frågor Och dessutom då göra en liten tillbakablick eh, till vad vi svarade om 2014 i förra version. Ja, men det låter vettigt. För att se vad vi har, vad som har skett och vad man har uppnått under året, helt enkelt. Jäkligt intressant. Jag vet inte om det kan vara klokt att börja följa upp, eller? Så att man liksom lämnar det bakom sig. Eh, ja, det och kan vi Och sen så svarar man frågorna inför 2015. Eller, nej, inte inför. Eh, <laughs> man svarar <laughs> frågan efter, helt enkelt, för det är nya... Nu går vi igenom gamla svar. Jag fattar inte riktigt vad är menar, vad du, menar, men du kör. <skratt> du tyckte du uttryckte dig konstigt. Det här rimmer verkligen. Nej, men <skratt> ja. vi följer upp förra årets svar först. Det. Så att man kan lämna det liksom bakom sig. Och sen köra nytt frävt in, så att säga. Yep. Jävla bra! <skratt> yes. Okej, okay. första frågan är någonting som... Eller säg någonting som du aldrig har gjort tidigare, under, eh, som du har gjort under år 2014. Mm. Eh, du får gärna börja, för att jag eh, jag hade ju en hockeyn där, men den snackar vi om i inledningen. <laughs> så att jag, den snackar vi bort? Nej, den snackar vi bort, så jag måste komma på någonting. Eh, ja, nej, jag kan eh, säga att eh, under det här året så var det första gången jag drack eh, drycken Root Beer. Ah som är, som jag blev total såld på direkt. Jag har alltid varit ett fan av Tugomit jenken när jag var mindre. Eh, sen har man ju inte, har det lite glömts bort det där Tugomit och smaken. Smaken sassafras som är ett ett eh, ett syntetiskt en syntetiskt framställd smak tror jag. Mm. Men eh, även eh, den här jag har gjort lite forskning på Rootbeer. Märker du de nu kan Den här ja. roten som man har gjort Rootbeer och smaksatt Rootbeer med från början. Den heter Sarsaparil. Vilket är samma rot som Smurfarna gillar om du kommer ihåg det. Nej. Smurfarna åt alltid. Jag kommer inte ihåg om de åt roten eller de åt bladen. Jag tror de åt bladen av Sarsaparil. Okej. Okay. Men i alla fall den här roten har smaken av... Sassafras, fast naturligt då. Och det är den man smaksätter root beer med. Och som påminner väldigt mycket om Tugumysmaken. Eller smaken. Ja, det är där du får en jänka. Ja. För jag fattar inte precis. den övergången riktigt. Men Sass ah, okay. Sassafras ja. påminner om jänka. Ja, precis. Ja. Alltså det är ju liksom namnet på den smaken. Kult namn. Det är en jäkligt speciell smak. Det är ju... Jag kommer ihåg, när man var liten och tuggade jänka så um, tyckte man det påminner om uh, Linne mm, mm. <laughs> Salvan liniment. Uh, och det gör den kanske, ja. lite grann. Men förbaskat god. Det var bra, det ja. var bra, uh, bra, bra så, Eller intressant <laughs> ja, men man tackar. Ja. Jag har ju uh, tänkt hur knaka knakar under, under tiden du <laughs> <laughs> <laughs> drog <druv> den här infektionen. Jag försökte dra ut på det så långt, så länge som möjligt. Så att Jag, skulle jag hade kunnat svara. Och, eh, jag får ta, ta en grej som, som eh, hände årets sista dag. Eh, ja. eh, en, en grej jag varit med om förut, som jag var med om förra året, då, var ett eh, amerikanskt nyår ja. eh, med eh, tolvslaget i ja. USA. Det var jävligt, jävligt mäktigt när de räknar ner och, och det firas hejvilt. Ja, just det. Vad skiljer det sig? Någon, någonting liksom? Alltså det som skiljer sig är att det är på ett ungefär samma upplägg liksom fram till tolvslaget. Man käkar och folk blir fulla hit och dit. Mm. Men överlag, alltså nu kan jag egentligen bara tala för det här stället vi var vad Firar ni det liksom ute på restaurang? Eller? Är vi firade i på en... en typs i en småbåtshamn i, i okay. Cape Coral. Där äh. ähm, de hade smält upp sånt stort, jättestort partytält. och bjöd, för allmänt firande. Ja, äh, för att restaurangen liksom dräkte till. Äh, ja, just det. Och äh, så hade vi bokat bord där så bjöd de på sån här... Jag misstänker ganska ganska klassisk äh, Du vet, så här picknick, äh, Fort of July-mat. Så ja, majskolv det. och... Äh, äh, kött och ribs och fan vet allt. Det var, jätte och så, ja. var det så skitgott. Det blev så att typ buffé. Svingott var det. Ja, ja. Um, Grillbuffé typ. Ja. Då. Ja. Typ. Uh, och uh, alltså det upplägget var typ likadant. Och, och så här. Uh, man åt och drack gott. Och hade en skön stämning liksom. Ja. Uh, och sen så... Uh, Överlag var det liksom väldigt mycket mer städat, vad det i Sverige. Alltså vi är mycket mer svin i Sverige. <laughs> de, de gör sin grej lite grann och har, har det trevligt. Och Sen så är alla väldigt taggade inför tolvslaget och skitpepp när de närmar sig. och mm. man Alla räknar ner i kör. Liksom. Ten, det. Och det var rätt mäktigt att vara med om. Uh. Och sen så, så går alla natt typ i tolvslaget. Okay. Men sen kort därefter så dör det faktiskt Alltså då är ju typ för man känner av att amerikanerna är nöjda Då går de till sina bilar för folk alla har inte druckit Och, och folk men, som har druckit kör ändå Ja, precis <laughs> Nej men avstånden är ju så stora Så att det är ingen som har gått dit Eller ska det vara inga taxibilar Utan det är precis som att de är nöjda då ah. det är liksom inte alls så svinigt som i Sverige Nej, i Sverige är det ju typ halva festen kvar Efter eh, exakt, tolvslaget men det fick man inte alls uppfattning om att, att det var här Mm. Uh, utan då uh, that's it <laughs> ja, ja. <laughs> typ så <laughs> ja. uh, men det var en upplevelse faktiskt ja ja fett mm. innan vi går vidare med nästa fråga så är det dags att spela en låt och uh, jag har valt uh, bandet Woods känner du till Woods uh, kanske jag tror inte det men uh det låter inte helt obekant inte så, men helt, jag är inte helt låst tror jag. Och låten jag har valt är Moving to the Left. Och jag har egentligen inte heller så mycket att säga om den mer än att det är en jäkligt skön, skön låt. Fråga. Ja. Vilken var din största framgång under 2014? Vi har ju typ på jobbet så har vi fått vet du, bilda en liten grupp. En liten, en liten framtidsgrupp. Eh, och... Framtidskommissionen, kallar inte den det? Jo, precis. Jag vet inte om det fortfarande gäller, <laughs> men... Nej, var med i den känns som en någon form av framgång. Det känns inspirerande för framtiden och ja, det. liksom ligger rätt lämpligt nu. så här, Nytt år och nya tag. Liksom. Lite, ja, den, ja. lite den känslan. Eh, och eh, någonstans i det så finns är det väl någon form av framgång för att man kan inte ha hamnat i den om det om, om inte ansågs vara en del av framtiden. Eh, och sen så kan ju givetvis mängder med saker inträffa eh, som förändrar läget. Men just, just där och då och Ja, nu. Så känns det känns det som en kul grej att komma in ja, ja, ja. Och den går ju nice. då ut på att vara med och forma framtiden på jobbet. Ja, nej, det är väl gött. Alltså, det är också tecken på att de tror på, på dig. Och att du har någonting som kan... Bidra på något sätt. Ja, precis. Ja. Nej, men det känns som en kul grupp. Alltså, att de tror liksom på gruppen. Mm. Det är en viktig grej liksom på en arbetsplats. Ja, just. Att, För, förtroende. Lite ansvar. Om man, om man kastar frågan till dig då? eller då? Ja, jag, jag också Jag fick tänka efter ett tag där. Men en rätt så stor framgång där var väl vårt lilla, vår lilla insats i samband med musikhjälpen. Där vi lyckades dra in 20 lax. Ja, den är bra den. Ja, och min syster var det väl egentligen som höll i trådarna. Sen var det andra som hjälpte till också. Ja, det. Gjorde stor soppa. Under fem dagar i röstunga. <laughs> <laughs> jag, tro, jag trodde du skulle säga något mer. <laughs> nej, nej, det var nej, det. men det, är, det. Det är stort tycker jag. Det, det är en tung grej. Det är jävligt bra jobbat. Mm. det, ja, det var kul. Lite intressant att notera här. Det är ju att, att då du och jag har ett minne. som eh, eller för eh, största framgång ligger i slutet av året. Eh, närmare centrum, ja. sista månaden ja precis eh, Och det märkte man ju när man har klurat ut den här även att, att <laughs> det finns antagligen fler jävlar man skulle kunna som kanske är en bättre ja, svar, utan att för den saken skulle ranka ner på vad vi har svarat för det är väl också en framgång, ja, men det är lite kul eh, ja. Det får bli som det blir Exakt Jag klämmer väl in en, en tredje låt här i ordningen blir det ju eh, för att summera liksom året 2014 mellan alla de här tunga ämnena, eller tunga frågorna. Yeah. Och då blir valet First Aid Kit med låten Silver Lining. Just det, det är en bra låt. Det är en bra låt och det verkar gå bra för de här två tjejerna. Uh. Så att vi vi köper den. There's music and there's laugh. Ooh ooh det. up fråga då. Vad var det bästa köpet du gjorde under 2014? Ja, den tycker jag själv är ganska enkel. Det är utan ja. tvekan min vinylspelare. Ja, den min... pratar vi nog om någon gång. I någon podd för ja, typ runt ett år sedan så sa du att du skulle köpa en. Men då hade du fortfarande inte köpt den. Nej, men nu är den köpt. Ja, gott. <laughs> Och den går den varm. Den går varm ja. Jag ja. älskar den. Så ja. det är ett väldigt bra köp. Eh, ja. En annan bra grej då. Köpte jag inte detta åt. Jag vet inte när jag köpte den. Men ett litet sidospår. Eh, jag dammsuger mm. det här. När jag plockar runt min plastgran. Som av någon jävla märk märklig anledning eh, bara. <laughs> <laughs> det var ett sneköp. Ja. Nej. Men eh, det är min dammsuger som jag köpte för några år sedan. Okej. Okay. Mm. Det är ett bra köp. Eh, och eh, det är en Ja. Som är typ svart och nyongröd. Okay. Eh, och det, vad är det som är så bra med den då? Ja, förutom alla miljögrejerna, eh, som jag inte minns, men det, det är väl något bra. Den, den är vansinnigt... energisnål. Vad sa du? En energisnål, typ. Ja, eller? precis. Ja. Eh, och eh, så går den väldigt, väldigt tyst, så det är jäkligt bra. Men ja. typ det bästa med den, vilket var liksom den främsta anledningen till att jag köpte den, det är att den har svinlång sladd sladd en, inte slang Nej, sladd, sladd. Eh, ja, just så det. att jag kan ja, liksom, är, jag tror den är typ 13 eller 15 meter lång. Oj. Så jag kan liksom <laughs> <oj>. <laughs> Det var en lång sladd. Ja, det var en lång slad. Eh, <laughs> så man behöver liksom aldrig. Man kopplar in den en gång så kan man ta sig runt i lägenheten. Ja, det är grymt. Men det slår inte vinylspelaren. Nej. Är en lång sladd på din vinylspelare? Ja, förstås. det är det som är så jävla grymt också. Och gå runt med den i hela ja. lägenheten och spela. Typ Walkman-vinyl. Ja, Varför kom aldrig det? Det slår aldrig. Walkman-vinyl? Nej. Ja. Det finns i och från som väska som ja, väskar man det nicker rätt luktigt, Jag har också funderat på, på den här frågan. Och jag har ett svar, men jag vet inte om jag är så nöjd med det svaret. Men det är också en teknikpryl. Ja min TV faktiskt. Ja, har köpt TV. Jag vet inte. Ja, jag vet inte om jag är så mm. sjukt nöjd med den, men jag kommer inte på något annat jag köpte det här av. Nej, nej. Så det fick bli det helt enkelt. Den är, den är bra. Det gör, den är en skarsatt Ungefär <laughs> så. <laughs> min bror eh, köpte till sina barn köpte han såna plastglas där typ suger att är inbyggt. Nåväl. Lite Ja. Just det. Finns det i Sverige? Så skulle du vilja ha va? Nej. <laughs> ja, jag suger alltid upp min dika. <laughs> ja. mm, nej, men... <laughs> äh, jag vet inte om det finns i Sverige. Nej, men det är typ den, de här grejerna som man känner att man vill ha. Ja, just det. Då så är det dags för mig igen här. Och min nästa låt är en låt som jag egentligen i samband med eller låt mig säga så här att musikvideon har spelat lite roll eh, för ett par låtar under det här året och denna låten är eh, en sådan hade jag inte sett musikvideon hade den förmodligen inte hamnat här och det är inte kände Fan, jag tror det var det inte fråga om jag fick Men eh, den är ju sjukt den skulle lika gärna kunnat det skulle lika gärna kunnat vara den egentligen ja, ja. Men den är ju en av dem som, som man gillar på grund av videon bland annat. Ja. Nej, det här är faktiskt Beyonces 7-Eleven. Mm -hmm. Har du sett videon eller hört den? Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag såg den på massa listor när jag kollade innan. Men jag känner inte igen den. Hon har gjort en, en video helt i hemma -video -style. Alltså typ ser ut som att det är filmat med webbkamera. Jaha. Men ändå sjukt coolt Koordinerat Och man får lite känslan Att hon bara liksom Hon själv har gjort allting Men det är förmodligen ganska mycket Producenter bakom Men nej, kolla på videon Så kommer du gilla låten ännu mer Va Vad heter den? 24-7? 7-11 nej, okay. nej. <laughs> Inte pressbilar. <Nej. laughs> <laughs> Snabbköpskassanskning <laughs> Med i små underjordi. Nej, <laughs> <laughs> right. mm -hmm. 7-Eleven med Beyoncé. <laughs> Nästa fråga ja. är ett datum du minns från 2014. Uh. Ja. Ska du börja? Uh. Ja. Ah. ja. Uh. Klockan 25 maj. Ja, ah. grymt. Utan tveken. Jag är också bajs. Eller vad säger man? Bombsäker. 14 <laughs> juni. Kaboom. Yes. Uh. Den. Någonting? Nämn någonting, du, eller den sak du spenderat mest pengar på under 2014. Mm. Ska jag börja? Börja, Ja, börjar du. Eh, jag tycker ja. du förtjänar det. Tack. Jag, efter många, eller efter rätt långt, eller långt, vad säger man? Utdraget letande, ja. nästan hela hösten, så har, så blev det till slut en bil. Ja, just det. Är, det. är det jag har lagt mest pengar på. ja. En stycke bil. <laughs> ja. Um, Själv då. Jo, när jag har köpt, köpt mig ett hus. Det kostar också lite. Eller det är det som har kostat mig mest under året. Lätt som vi skulle bräcka, va? <laughs> <laughs> ja, alltså, Sen så köpte jag ju en, en flygplats också. Jo, det, <laughs> man måste ju någonstans flika in att det här är ju. Eller det behöver man det egentligen. Men det, det sker ju inte så här varje år. De här Nej, jag tror inte. Nästa år kommer det nog inte bli något, något, något vis. <laughs> Nej, inte fler. Det är lätt precis som det var en självklighet. <laughs> ja. Nej, men man hoppas ju att man har den här kanske 10-15 år fram nu. Ja, bilen alltså. Ja. Precis, men då har vi den då. Eh, yes. Vi hoppar raskt vidare till nästa fråga. Ja, det gör vi. Eh, ska jag ta den för, för lite omväxling, ja. eller? Ja. Och... Eh, vi kan växelrappa lite, alla Beastie Boys. Precis, för detta är väl en av de här frågorna som eh, vi även ska följa upp förra årets svar. Precis. Frågan var så här, vad ville eh, vad vill vi uppnå med, med det kommande året? Just det. Eh, och då gjorde vi ju det här förra året också. Ja, precis. Eh, ja, och, och då, då, ja, då rullar vi väl mitt svar då från förra årets något jag skulle vilja ha 2014 är mer självförtroende. Okej, eh, mer självförtroende alltså. Ja. Har du nu med facit i hand, <hör> hur känner du att det har gått? Nej, alltså, jag skulle säga att för det första är det så här idiotiskt svar. Just förra årets svar. Är, för att det, är ju, det går ju inte uppnå. Det är ju så ständigt pågående. Ja, fast det, ditt svar var väl bättre självförtroende? Eller mer självförtroende? Ja, Kan man ju få. Det menar, är sant, det kan man ju få. Det det man ju få. Eh, men det skulle jag inte säga att jag har upp <laughs> <laughs> eh, <laughs> Jag skulle nästan säga mer eh, tvärtom faktiskt. Eller så här, ja men lite mer tvärtom faktiskt. Ja, det låter ju bad. <laughs> yeah. Ja. men... Nej, men egentligen tror jag inte det handlar om så mycket självförtroende. Jag tror det är egentligen mer självkänsla för självförtroende tycker jag nog att jag har. Ja, eh. men självkänsla och självförtroende mm. är ju någonting som man alltid blandar ihop. Ja, men jag har lyckats. Självkänsla handlar väl om att veta om hur man själv eh, beter sig och Pre hanterar saker och så. Precis, och självförtroende är ju mer hur du, eh, vad du anser dig vara kapabel till. Ja, precis. Eh, eller kapabel. Var du men vad var det du ville ha egentligen? <laughs> <laughs> Nej, men det är det jag känner att, att när man fördelar de här två och förklarar dem på det sättet som vi så fint gjorde här nu. <laughs> ja. Så är jag ganska övertygad om att självförtroende har jag. Alltså jag, vet, jag vet vad jag klarar av. Aha. Så det handlar nu mer en självkänsla. För jag nämnde det är det jag egentligen har menat när, när okay. jag sa det. Mm, visst det. Eh, och det är ju en ständig pågående kamp, <laughs> <laughs> Så Så eh, jag skulle inte påstå att jag har uppfyllt den. Nej. Äh. Eh. Men jag menar, om du sa att det hade blivit sämre, eller ja. så. Du kan väl inte ha vetat mer om dig själv förra året? Nej, den är ju väldigt diffus. Eh, det känner jag ju lite. När jag sa den så vet jag nu inte exakt vad det är jag pekat på. <laughs> <laughs> Vilket gör att det är Nej. lite svårt att följa upp den. Eh, ja. Det är därför jag menar på att den är lite smått idiotiskt. Nej, just det. Nej, det är ju inget som är direkt mätbart. Eller? Nej, exakt. Och jag känner också att... Jag känner ingen större besvikelse över den eftersom den är diffus. Så känner jag att det här gud säger jag, vilken, vilken... Ja, det är ju typ som att säga att jag ska bli snyggare. <laughs> <istället>. <laughs> eller hur? Så att jag känner att den... Eh, den är för dum helt enkelt. Den går inte att mäta, den, den stryker så statistiken. Vi vill ha mät, mätbara svar. Ja, ja. Nej, jag vet inte hur, vad, hur du säger på det. Om du har blivit... Nej, nej, jag inte hur. Men hur, vad, du, vad du anser, hur vidare den går att följa upp? Alltså man, kan väl ändå, man, man har väl ändå en känsla liksom. Och det är kanske den du först och främst svarar på när du sa att det snarare blivit sämre. Och eh, ska man utgå från sig själv så, så, så går det ju lite upp och ner i ens eget liv. Man eh, mm. har sina kriser och man har sina nedåtperioder. Och eh, i de stunderna så, mm. så är man kanske... Eh, eller tycker man kan vara att självförtroendet och självkänslan... Eller självförtroende tror jag snarare det handlar om för min del. Mm. Att det, det går bakåt så att säga. Men... Eh, Sen går en period och sen är man kanske uppe på nya höjder som man aldrig har uppnått tidigare. Nej, nej. Men jag känner lite så att... Det är lite som, som konjunkturkurvorna liksom. Att på lång sikt så går det uppåt men det går ju ner emellan liksom. Ja men tror du inte, det kan vara så här också att... Att, att eh, självförtro... Låt säga att du har ett självförtroende. Mm. Men du använder det för, för, för sällan eller på... Ja, för sällan. På grund av att självkänslan är låg. Så jag tror jag det kan vara mycket. Um, det får du nog utsväckla men Självkänslan lite. gör ju att du kan skapa en osäkerhet. Vilket gör att du inte utnyttjar självförtroendet du har. Så de, de ja. bör ju vara i balans. Ja. <laughs> jag tycker det var klockan. <laughs> ja. <skratt> ja, kan du liksom... Eller jag fattar inte riktigt. <skratt> eller, Nej, men låt säga så så du, du är rätt säker på att du in. kan en grej till exempel. Ja, ja, ja, ja. precis. Men själv, en sämre självkänsla gör att du inte vågar utnyttja kunskapen. Eller men om jag sumer min Är det jag som fel definierar självkänsla då kanske? För jag tänker att självkänslan är, handlar om att veta... Uh, till exempel om jag möts av en motgång mm. så vet jag att uh, jag reagerar uh, si och så på den motgången och därför kan liksom bortse ifrån att om jag är medveten om det så kan jag liksom uh, ta motgången bättre för att jag vet själv hur jag ska reagera eller hur jag kommer att reagera. Yeah. Är det uh, självkänsla eller är jag fel på det? Jag vet väl det. Nej, det skulle jag inte säga. Alltså, du är nog rätt på det. Det tror jag nog ändå. Man vet hur man själv funkar, liksom. Ja, precis. Men det kan också vara sådär att du... Eh, ja, fan, det var rätt intressant egentligen. För sa inte jag sett det riktigt. Även om det nej. låter faktiskt rimligt det också. För det är ju alltså, Du menar lite mer att man känner sig själv lite grann. Ja, precis. Ja. Eh, nej, ja. alltså jag säger nu med självkänsla som någonting som... Eh, Alltså typ skapa osäkerhet. Alltså att det är inte lika okay. självklart. Eh, för an, alltså för andra kan vissa grejer vara självklara, men om självkänslan är låg så, så agerar man osäkert. Mm, just det. Eh, men det är inte det självförtroende då, eller? <laughs> nej, det tror jag inte. Jag har ändå fått det förklarat för mig, typ skillnaden på okay. dem. Eh, och ja. då är det ju mycket mer så här att eh, självkänslan kan styra ditt agerande rätt mycket. Eh, men, för, men då är ju typ självkänslan, det är ju ens självförtroende i typ sociala situationer eller, eller så. Är det inte det egentligen då? Jo, så skulle man kanske kunna förklara det. För att du kan ju ha, om du ska utföra en vardaglig aktivitet, Ja. <laughs> typ gå handlar. handla. Ja. Så har du självförtroende, du vet mycket väl om eh, du drar ett jävla <laughs> jag dumt exempel. Det här. Jag klarar ja. att köpa Exakt. mjölken. <laughs> ja. Men, men eh, självkänslan gör att, att du sker låsningar i, i självklara situationer, till exempel. Mm. Det kan vara, det är inget jag själv varit med om så, men är du med på lite hur jag menar? Ja, jag tror Plötsligt det. blir du osäker på hur fan du betalar med kort. Ja, Fast att du har fått och vet precis att du vet med dig att du själv äh, förstår hur det fungerar huset <laughs> huset <laughs> exempel. <laughs> alltså, men det är, ja, är okej. Okay. Det är så tänker jag mer men dess, jag tycker det är sjukt. Du är säker, vag, vag gräns mellan självförtroendet och självkänslan i så fall. Ja, nej. Vi, vi, jag ser ingen klockren gräns däremellan egentligen. Nej, nej. Bara att, att det handlar om... Men jag förstår liksom... Ja, jag fattar nog vad du menar ändå. Mm. Och det, där, det, det blir lite diffust för vad jag egentligen menar med vad jag vill uppnå då. Ja, just det. För att gå och handla, det kan jag göra. <laughs> <laughs> ja. Men äh, skit samma, jag tror att vi redde ut ja. det. Men Nej. det var det i alla fall. Och vad, vad, äh, om man ska följa upp ditt svar då, om vi, vi ska spela upp det. På, ja, det. på vad du vill uppnå äh, med äh, 2014, blev det då ju. Ja, Ett eget boende. Mm. Jag är just nu inneboende hos bussen Och det funkar väl Men det hade varit rätt gött Med någonting eget igen ja, Har du någon, någon plan? Nej det är det jag inte har Så det saknar jag också <laughs> En plan för eget boende Hittat boende Magnus Har det gått med det? Det har faktiskt gått ganska bra mm. det, Målet är uppnått ja. Och det har vi ju nämnt tidigare Så det var väl ingen överraskning Både i detta avsnittet och tidiga avsnitt. Precis, så det var väl ingen surprise. Däremot undrar jag då Nej. hur det gick med planen som du av någon konstig ja, anledning precis. valde att göra efteråt. Det är lite lustigt för att jag känner ändå att min plan har jag inte riktigt tagit fram än. Nej. Det var något av ett, ett spontant köp. Ja. Mm. jag har liksom ingen plan på att bo i detta huset i fem år eller tio år eh, och att liksom renovera först det och sen det och sen göra det, utan eh, grejen var väl lite att eh, brossan skulle bli sambo och jag hade väl ingenstans att bo och sen så var det ett litet, litet hus som var till sal på, på gatan som alla mina vänner bor på mm. och då tyckte jag det var en eh, Ja, gick med att inte kosta mer än vad det gjorde. Liksom. Så, så tyckte jag att det kunde man väl unna sig. <laughs> och jag var ju liksom på jakt efter någonting. Nej, nej men det är väl... Så, nej, eh, nej. Men du, du blev inte utslängd i så Det var inte så dramatiskt? Nej, nej. nej. Eh, och jag hade nog kunnat bo kvar där fortfarande. Men eh, hade jag bott kvar så hade jag varit i mer akut behov av någonting nu. För eh, han är på väg att sälja huset nämligen. Så att då, hade jag, då hade jag i princip blivit utslängd. Det här ja. <laughs> um, ska ju tillägga, om jag din nu. bror är en vänlig själ, det ska vi tillägga. Ja, det är en, han skulle ju inte göra det av illvilja. Nej. <laughs> men, men, eh, nej. Men det, då får man ändå säga att du har uppnått ditt mål. Ju. Ja, faktiskt. Det är kul att man har <laughs> lyckats med det. Ja, faktiskt. Eh, ditt var, dit var ju lite mer konkret- Eh, ja. och i, kanske lite mer så smart egentligen <laughs> lite mer mätbart ja, eh, så att eh, jag tänkte lite så när jag eh, skulle formulera de nya svaren ja. och eh, vad man då vill uppnå med 2015 ja. mm. eh, då tänker jag så här jag har ju skrivit en relation. Aha, okay. ja, ja, ja Vilket ja. jag tycker är, tycker är kul. Vilket jag tycker är lite kul att sätta som. en eh, Som en så grej upphål. För det är ju ingen. Det ja. är ingen såna här knäppa med fingrarna grej. Ja, no, ja precis. Eh, så att jag tycker någonstans är det ju ganska rough och ha som mål, men det är ju det som gör det lite roligt, är det inte det? Jo, precis. Det, om man någonstans vill det så är det ju ett, ett, ett sätt är ju att sätta det som ett mål ett konkret mål att faktiskt uppnå det. Ja. Annars kommer det, kan det inte hända. Men så, precis som med ditt husbygge så känns det som att planen får komma efterhand. Man får liksom bara agera. Jag <laughs> <Här> har <laughs> liksom ingen plan. <laughs> Eller lite har jag. Jag snackar med en om eh, ett, typ ett pipe-tänk. Ett pipe-tänk? Röka pipa. Så att varje månad skulle man ha någonting i pipen. Okej. Okay. Annars hur du Utveckla? Nej men att man har satt sig någonting på gång på något sätt. Eh, varje månad. Och det menar inte jag, alltså att, att du ska ha tolv olika. En ny tjej varje Nej, månad? Inte så, utan att, att det kan, uh. du kan liksom följa upp eller fortsätta med förra månadens, alltså du kan ju. Ja, ja, har någonting i pipen i januari som resulterar i någonting? Eller att... Men har du någon konkret plan för att få någonting i pipen? Nej, det är det jag inte har. Låter lite. Men jag tycker att pipe är lite kul. För att det gör ju att har du ingenting i pipen så snackar jag och poland om att det här kan man ju då påminna varandra om. Ja, precis. Vad har du i pipe? Fan, jag har inget i pipen. Ja. Och då menar inte vi att, att pipen ska du inte då vara... Det här är inte supergentänkt. Men det ska då inte vara att, att man till exempel eh, har en sms-konversation. Alltså, det måste vara mer, mer eh, långgånget. Okej. Okay, okay. Man ja. måste aktivt gjort något. Eller är det gör med, med, med, ja? Men du fattar ändå alltså, något som är äh, bättre. Löper på. Ja, på något sätt. Ja. Eh, ja. Nu vet jag inte exakt ändå, vad det innebär äh... konkret. Men att, att ja, jag tror ändå du fattar vad jag menar. Ja, jo, precis. Det är ju ändå äh, ganska, vad ska man säga, inte bra att liksom äh, gå så långt från första början. Ja, första steget skulle ju kunna vara liksom att, att anmäla sig på en dating-sajt eller någonting. Men att redan från första månaden liksom ha någonting i pipen som är mer än en sms-konversation. Jo, men det är det jag tycker är så intressant. Sen, sen kan jag också, ja. om man sitter här om ett år och summerar hur det har gått. Så. så, så, så äh, får man väl ändå liksom anse att man äh, just det här att, att förhållandet skaffar man ju inte bara i knäpp med fingrarna som sagt. utan det kan ju ja. vara. Du kanske, kanske dejtar någon under någon längre period. Då kanske man ändå får anse att man på något sätt har upp något, det har hänt någonting sånt. Ja, det är ju försökt ja. ja. Eller... <håll> äh, men jag tycker ändå det är kul att sätta det så högt ändå. Ja. För jag menar, allting innan det- då har man ju ändå gjort, så att säga. Det anser inte jag att då har de ju inte lyckats. Då har jag ändå träffat tje tjejer och så här ju. Ja. Men det har ju inte lett till någonting- och då känner jag att det att sätta det som mål. Ja, ja, precis. Plus då också, eh, jag vet inte om du tänker likadant där- men att man... Eh, känns som att det är dags nu. <laughs> och att <laughs> jo, eh, omgivningen blir mer och mer sluten och eh, har ju uppnått detta. Eh, ja, det och, är det man känner nästan mest. Ja, och eh, att, eh, att uh, utbildning har man liksom bockat av. Ja. Och jobb, alltså när man är inne på arbetsmarknaden, så där har man liksom bockat av. Ja, så det ja, känns precis. som det är liksom läge av flera olika anledningar. Ja. Vad tror du om det? Jag tror absolut på det och jag hade väl nästan eller hade väl lite tankarna på att sätta samma men, eller samma grej. Men istället så blev det egentligen två grejer, en lite större och en lite mindre. Men det första stora då är att hitta någon form av sysselsättning inför nästkommande år, alltså 2016. Eller hitta, komma, ta fram en plan för min sysselsättning då. Tänker du jobba då, eller? Precis. Ek med. Det är inte helt offentligt än, men det kommer att bli inom de närmsta veckorna. Så jag tror inte det är någon fara att gå ut med det här. Nej, nej. Vi kommer att köra stationen ett år till. Ju. Ja. Och sen kommer vi lägga av till nästa nyår, eller till nästa jul. Vår, vår fantastiska sponsor går, går ja, ja, precis, så då får vi oh, hitta, hitta någon ny sponsor, ja, ja. helt enkelt. Ehm, och då har jag inget måste att göra, yes. eller? <laughs> jag är inte nej, helt nöjda med det. Jag tror inte nej. det. Eh, nej, det handlar ju om, om ja, bland annat som det du precis har pratat om, att eh, som man nu, som man lever och jobbar nu så är det väldigt svårt att inleda någon relation överhuvudtaget. Mm. Man jobbar liksom alltid när alla andra är lediga. Och vice versa. Man är ledig när ingen annan är ledig. Liksom. Nej, det blev jävligt Så begränsat. att livssituationen blev lite tråkig. Det är kul sysselsättning och så, men det går ut rätt mycket över det sociala. Jag, menar, jag tycker det blir så här: att När man jobbar mycket liksom så, så, så märker man att precis som du säger så funkar det. Så då tänker man inte på ja. det, men sen när man kommer till den här biten när man ska roa sig, så märker man ja. att det är så sjukt begränsat. Ja. Just för att pola och sånt runt omkring att stadga sig på olika sätt. Ja, precis så, precis. så märker man att där, vänta nu här. Ja, Fanns göra när jag ska ha kul då. <laughs> ja, men lite så är det ju. Ja, nej, absolut, absolut. Det har man märkt framför framförallt när man bor här på landet där alla, ja, alla man umgås med på nära håll geografiskt alltså mm. de uh, har ju förhållande och de flesta barn också faktiskt. Ja. Så man ligger lite efter där. Det gör man. Och de har så även om de är mer eller mindre samma personer så är ändå, de har ändå ett helt annat tänk med barnen. Har man ju märkt ja, det, det är svårt och alltså de har inte tid eller möjlighet att liksom gå ut och ta en öl en torsdag kväll inte för att jag gör det nu men uh, man gjorde ju för och vill liksom ha det här spontan hänget Nu måste allt planeras långt i förväg för att man ska kunna göra något sånt. Liksom. Ja, sen man bör också förstå att föräldrar har ju det här eh, tänket också, att, att eh, även om de skulle kunna så blir det hela ja. tiden, det blir mäckare med barna. Och det är det mycket, ja, mycket lättare för dem. De ja, exakt. Ja. Och eh, det är så jävla påtalet och det tror man fattar först när man liksom har barn att nej, vad fan, är... vi skiter i det. Det är ju fullt förståeligt, ja. Verkligen. Men det är ju förbaskat tråkigt när det är det. man inte när man inte ja, men vi då. skämmjer i då. den situationen. <laughs> men ja. då men. Um, Så det är, min plan är ju att ha någon form av sysselsättning inför 2016. Och det alltså vad det är. Eh, om det är ett, ett fast jobb eller det är eh, en plan för, eh, för studier, vidare studier eller något annat, det vet jag inte. Nej. Men någonting måste jag ha, liksom, en plan måste jag ha, innan eh, helst innan årsskiftet. Mm. Sen det andra. Ja, visst, jag visste, Att det. Eh, jag vill göra en ny till podcasten. Ja, det är en bra... Eh, har du inte du börjat fila på någonting, eller? Jo, eh, jag har en halvvägs, kanske. Ja. Jag vet inte om det är så bra, men jag får göra några alternativ. Nej, men det var, det var, det var tunga grejer. Eh, det känns ju ja. som... Både du och jag är ju 30 ja. det här året. Eh, ja. Och eh, är väl båda inne på att det har varit lite av ett mellanår. Ja, verkligen. Ja. Det har i princip bara varit jobb. Precis. <laughs> Hela året sammanfattas jobb. Exakt, det är, det är bra sammanfattat. Och då ja. är du under... Eller är det ändå lite så att det märks ju på, på vad vi vill uppnå. Det är ganska tunga grejer. <laughs> ja, faktiskt. Är det, det? det är liksom grejer som kan förändra situationen rätt radikalt. Ja, visst. visst. När det väl sker. Det ska bli intressant att se om ett år hur saker och ting är då. Jag tycker generellt, det här du nämner om en plan för näst, näst, ja. nästa år. Hur ja. rätt intressant, det skulle man ju bara haft generellt. Ja, just det. Det har man väl lite så lite... äh, Alltså har du, ja, har du ett fast jobb så har man ju ändå, det, är inte alltså, det är inte, hänger inte riktigt lika löst. Liksom. <laughs> Nej, det är sant. Du är ju kanske mer... Om inte man verkligen funderar på att byta jobb vill säga. Ja, ja. Det ska bli jävligt intressant. Så om vi båda hamnar på gatan så måste vi spara liksom, mickan så att vi kan spela in <laughs> den här uppföljningen. Det är det sista vi säljer. <laughs> Sist ut här då för eh, min eh, lilla lista på låta över 2014. Ja. Är Lykkeli. Okej. Okay. Silver line. Ja. Du kör mycket med silverline och silverlining. Ja, det, <laughs> det, det. Okay, silver det är temat med Silverline är silver. eller? <laughs> Och är väl lite silvrit också. <laughs> Just det. Och man kan nästan se det som en linje. Ja, men det är det där med mellan alltså <laughs> nästa år blir <blev> förhoppningsvis guldpengen. Absolut. <laughs> ja, nej, men här kommer lucky lime silver line. Vi, vi kör väl vidare på äh, sista frågan då, följer upp även, mm. även där följde upp förra året. Mm, just det. Eh, och eh, frågan lyder då, eh, vad kommer du säga till dig själv inför 2015? Just det. Och eh, för att få en liten reminder på förra året så spelar vi väl upp den. Ja. Ska vi, ska vi börja med min? Ja, det kan vi ja. göra. Jag, jag tänker att 2014 så ska jag bli en doer. större du vad Ja, en yes man. Ja, jag kan inte så. Det finns gränser, men... Jag ska bli en doer! Yay! Yeah! Uh! <laughs> jag måste säga att jag gillar ändå det ambitionen i, i det. Jag tycker ja. det är en bra grej. Alltså det är en sån grej som man påminner sig själv om lite då och då, tycker jag. Att man ska bli en doer. Man har väl... Ja, precis. Ja. Att man ska våga säga ja. Alltså, och, ofta så, ibland får man kanske en någon fråga om att eh, göra någonting eller hitta på någonting eller eh, ja, vara med i någonting. Mm. Och eh, så, så ofta så överväger man liksom om man pallar eller inte och om man ska göra det inte, men eh, påminner man sig lite om det här att bli en doer, eller kanske inte i samma bemärkelse som du beskrev men eh, att man ska tacka ja till saker liksom utsätta sig för nya situationer och på så sätt lever man ju ut sitt liv mer såklart. Jo men det är väl lite det jag börjar känna lite med den här dogen att att, eh, att själva doer i form av en to-do-list-grej alltså då blir det mer liksom som Eh, fan heter det eh, nej men såhär, åtagande som du bara typ ska bocka av ja det eh, blir bara jobbigt ja, exakt, det blir mer av en börda om man ser det på det viset vilket jag ja. då menar förra året ja, just och då det. tänker jag lite mer åt ditt håll då att, att bli en duor i form av, alltså detta är inte det nya det är bara ett sätt det är inte min nya grej inför 2015. Ja. men om man ska utveckla den duor lite Tänker man, uh. den borde man alltid ha och du skulle i så fall innebära mer som du beskriver den att uh, ja, eh, tacka Det är att grejer, en yes, eller, yes man eh, bli, inte fullt ut men, uh, uh, men lite, lite så att, att säga till fan jag ska åka forsrenning fan heter det <laughs> men typ, eller jag ska uh. bli en fiskare eh, den typen eller börja fiska eller vad fan som helst uh. samma exempel <laughs> ja, jag tänker ofta, när man får ju ofta lite så frågor om att hänga med på saker eller göra saker. Eller ja, och det är ofta de situationerna man ska intala sig att om jag gör detta så kommer ja, man kommer förmodligen ha kul och man kommer förmodligen träffa nya människor och man kommer förmodligen... Äh Få ut någonting av det liksom. Mm, mm. Och Jämför man då det med att om man tackar nej då man gör samma då kommer kvällen eller dagarna eller veckan se ut precis som den alltid annars gör och det, händer och ingen, det sker ingen förändring överhuvudtaget. Ja, precis. I mean, det gillar jag mig. Jag känner någonstans att det borde som sagt bara ligga som en självklar grej. Lite egentligen. Ja. Och man märker ju när man har haft perioder där man har varit en, mer av en dur. Ja. Så. Har man också kunnat blicka tillbaka på kul grejer. Alltså kul, kul minnen. Ja uh, visst. Så att det är bra att försöka anamma det. Men jag, jag skulle ja. inte heller säga. Om man ska följa upp hur det har gått. Så skulle jag ändå säga att den Doorn som. Eller vänta jag tar om den. För jag skrek, tror jag skrek in i micken. <laughs> den Doorn. <laughs> den Doorn som jag typ beskrev att jag ville vara. Inför 2014. Uh. Den ja. skulle ändå säga att jag uppnått, uppnått till viss del. Ja, Okej. Okay. Jag får fått vissa större grejer utförda, tycker jag. Ändå. Var, var, hur har, har du gått? För, eller ska vi rulla din grej? Var du är ja, uppe 2014. Nej, nej. vad jag sa till mig själv. Ville säga det? Ja, förlåt. Ja. Exakt. 2014. R rulla ja. den. Carpe de Ja, du ska fånga ragen. <laughs> ja. Carpe diem, ja. Egentligen är det ju. Man kan nästan fläta samman det med Doorn. Ja, alltså jag tror inte det var så seriöst av mig där. Det var nej, nej, jag vet. Men... Använda en klippa, <laughs> men visst, visst är du så. Mm. Fånga dagen. Seize the day. Det går väl absolut hand i hand. Min, min var ju som sagt mer konkret utförande, med Carpe Diem då. Det är en glad version av din version av Doorn, ja. kan man säga. Eller, ja. En glad version av duen. To du, <laughs> <laughs> To, to, to doen. <laughs> to deluern. Jo men dit, det här jag-människan. Eller säga, inte jag vet du, Det jag sägande människan <laughs> ja. Det är ju lite mer... Jag-människan sjukt egoistisk. Det är ju lite mer jag. jag men, är äh, Att målet vara lite mer jag- Eh, fast det är inte rätt klokt på ett sätt. Altså man inte blander i. Ja, om man är om man är egoistisk är åt andra hållet. Ja men att att man ska stå på säger man görs. är. Det börjar inte innebära att man är egoistisk egentligen. Sjukt sammans. Det var tidigare också. Men just att kappa in och ut glada glada form ett, av. Ett glatt tillrop. Ja. Så du har inte, inte <coughs> heller. Hur har det gått med det då? <laughs> Hur har vi kappat det då? Ja nu är jag har nog inte kappat. Ja, jag vet inte, det, blev, det ges inte så många sådana tillfällen. Jag vill väl i den månaden att jag köpte, spontant köpte ett hus. Yeah. Jag hängde med på en semester fast jag inte riktigt hade tid <clears throat> mitt i högsäsongen. Det är väl de två större grejerna jag kan nämna som äkta karpning. Yeah. <laughs> Men ja. det är som sagt det är svårt och, och det ges inga riktiga tillfällen till när man lever som man gör just nu. Nej, det, det är det som begränsar en ju. Ja. Jobbet gör att man inte kan karpa. <laughs> Precis, jag ska säga upp mig och börja karpa ja. istället på heltid. Ja, jag ska börja karpa. Yep. Yep, you heard ja. it. <laughs> karpa skiten i livet. Uh, uh, kappa skiten och ja, men Jag tror det är så här klassiskt det är, det är lite stort att säga så uh, Karpa diem nej men, <laughs> <laughs> nej men Generellt har det som målsättning För det är så jävla tunga grejer Alltså <laughs> ja. Man, man karpar ju uh, olika mängder under året. <skratt> är det inte så ändå? Ja, jo, visst, ja. ibland får man upp de där stora karparna ja, Men livets gång är ju livet att det går karpar. inte karpa hela jävla tiden Nej, nej, man måste ta lite ansvar också Exakt Det är där <skratt> du det en motsättning <skratt> i för sig Nu har vi följt upp så att förra årets svar ja. Om vi då ska eh, svara på frågan vad vi, vad vi kommer säga till oss själva inför <skratt> detta år, 2015 ja. Ska du börja då om vi vänder på det? Ja, vi kan göra jag kommer att säga till mig själv att gräset är inte alltid grönare på andra sidan för att använda ytterligare en klyscha. Nej. Men du får inte sätta punkt här, det är för att du utveckla. Nej, men man har senaste tiden har man börjat ifrågasätta större val man har gjort i livet och, och liknande. Mm. Och tänkt att det förmod... eller man har sett ansett gräset vara grönare på, på andra sidor men eh, frågan är om du verkligen är det alltså, kan, du, kan du ge något konkret exempel? Eh, ja, till exempel att flytta ifrån Malmö mm. det Ja, eh, då tänker man att <clears throat> vad är det gröna gräset idag? alltså när jag bodde i Malmö så såg gräset, då var ju gräset grönare att bo på landet liksom ja men just nu så känner jag att man nästan hellre vill flytta tillbaka till Malmö Okej okay, ja, Nej, men det är ju ett bra konkret exempel Men sen om det är en tillfällig känsla Eller att det bara är gräset är gröna på andra sidan tänk mm. Det vet man inte riktigt Ja men den är rätt intressant för att Jag tänker lite så här också Vad det gäller alltså så här personlig utveckling generellt eller saker som händer i livet och hur man ska ta sig framåt ja. det känns som att man borde, det hänger kanske li, alltså ihop det på något sätt att eh, det här gröna gräset, ja. att man kanske liksom inte ska jaga det hela tiden utan hittar man någonting som funkar, alltså vad den är om det är jobb eller förhållande eller så här ja. boende eller ja. så kanske man ska Embrace det, för att använda nyord från förra året. <laughs> mm, Mer vad man gör. Det, alltså, det känns som att man har svårt att bli nöjd. Uh, just för att man letar hela tiden efter någonting som skulle vara bättre. Ja, Det är lite så ja, samma men, grej. Men, va, va, vänta här nu. Det här funkar ju. Var, varför letar du efter någonting annat? Du är ju liksom... Ja, men, alltså, jag, inte, jag är lite så som person att... att uh, Går det för lång tid utan någon större förändring så behöver jag det för att liksom. Man behöver någon nystart av något slag lite då och då. Jo, men det håller jag med om. Eh... Och eh, det är väl lite det som gör att man kanske gör rätt så radikala grejer utan att egentligen. Jag vet inte hur mycket man, man har inte. Man, man, det är inte helt impulsartat, men man kanske inte till hundra sätter sig in i. Hur man kommer att känna för att man, man vill det så, så extremt mycket just, just då. Nej, nej, men det är sant. Jag, jag är exakt likadan. Fast jag tänker lite att det behöver inte ske eh, på alla fronter. Eh, att det kan vara ja, till exempel byta jobb eller flytta eller eh, ja, inleda en relation. Och att att det, händer, det kan hända på någon front men det behöver inte, ja, det behöver jo, inte påverka precis. alla fronter. Nej, nej, alltså grejen att jag bytte jobb och flyttade var ju på grund av jobbet att jag flyttade. Ja. Alltså. Äh, annars hade jag kanske inte flyttat just då. Nej, det var en riktigt bad du gjorde. Uh, <laughs> men <laughs> ja, vad kan det ingå i din plan 2016 som du ska skapa 2015 att flytta tillbaka till H&M? Ja, ja det, eller, nej, jag, jag tror inte det blir första steget, men... Uh, det kan ju mycket väl vara så att man hittar jobb i Malmö eller i Lund. Eller om man då börjar plugga eller någonting. Mm. Kommer jag göra det så kommer jag nog till en början att försöka pendla liksom. Ja. Så man inte gör det här radikala ytterligare en gång. Sen när man väl har flyttat så kanske man inser att fan, jag skulle bott på landet igen. <laughs> <laughs> Precis, när det är första gången du vrider om nyckeln i låset till Malmö. <laughs> Jag är redan ja, redan där. <laughs> ja, nej, men det är ju det. Liksom. Fan, det känns inte rätt. Och sen, för att man är, man är lite dubbelnatur när det gäller den urbana livsstilen och friluftsliv och naturen, liksom nära naturen. Mm. Jag trivs sjukt bra med båda grejerna. Men... Om man då liksom pendlar från landet och jobbar i stan så får man ju ganska. Alltså då får man sin dos av urbanitet och man får för sin dos av natur också. Lite så, det kanske är den ultimata balansen, jag vet inte. Jo, men lite så tänker jag också kring en eventuell framtid. Att man. Då råder ju egentligen ingen större tvekan om att man vill bo relativt nära naturen. Nej och sen, men det, det skulle kunna innebära att man kanske jobbar i stan jo, det är precis, det upplevelse. kommer man förmodligen göra ja. om man, eller beroende på vilken bransch det gäller dem ja. Men nu, nu har jag ju någonstans nått en sån, inte enda men lite av ett vägskäl i livet lite grann att man känner att att nu, nu får det fan hända någonting på något så här. jag har ändå bott typ här i sex, sju år Ja just det jag är ju sjukt sugen på, alltså jag är superöppen för att flytta. Liksom. Ja, ja. Det ligger inte i pipen så att jag jobbar på det. Men jag skulle inte heller eh, vara så jävla motstridig om det skulle dyka upp en chans. Nej, men Nej man vet aldrig. Nej. Nej. Nej, men det är väl bra grejer. Ja. Återigen Kanske tunga det. grejer vi har. Eh. <laughs> det är inte så jävla munternt <laughs> alltid. Vad eh, eh. <laughs> säger du till dig själv då? Jag, jag, jag ska inte fimpa eh, Duorn helt, tänkte jag. Utan jag bara tänker att den ligger kvar. Ah. Med en, en uppdatering <laughs> i form av, eh, likt en app. E-app står det så att du den. En ah, ny version. Då, som är lite mer på eh, Ja, just det. Ja, Nej, jag säger han. Ah. Eh, men sen eh, så skulle jag vilja säga till mig själv att jag skulle bli mer ambitiös. Okej. Okay. Typ i det mesta man gör ja. det hade varit jävligt liksom intressant för det finns alltid tänk... Nej, men att, man att... tänker ju spontant jobbmässigt när man tänker på ambitiös jo men det är det, man jag har känt lite man... att det är så mycket jag skulle vilja bli vid, eller bli bättre på och utvecklas ja, ja. Äh... Ta motion till exempel. Ja, det. det är en sån grej som är så... Det är väl etta på alla listor vid nyårsskiftet. Nyårssk <laughs> ja, ja visst. Och det, känner, det ja. är så fånigt inte ha det som en punkt. Då är det bättre att bara hitta ett samlingsbegrepp. Ja, ja, precis. Som sammanfattar allt det där. Och då tänker jag att i ambitiös ingår det mer och uh, blir mer ambitiös vad det gäller motion. Men sen skulle jag också vilja ja. bli mer ambitiös i jobbet. Alltså kanske utföra mina arbetsuppgifter givetvis. <laughs> Men uh, också att, att känna... Alltså hitta sätt att utvecklas eh, hitta driv och utvecklas utanför jobbet. Så man inte bara utför arbetsuppgifterna. Att plugga lite på fritiden helt enkelt. På att det är bättre i sin yrkeshåll. Ja. Så om det är att du söker högskola eller du bara läser böcker kring olika ämnen och sånt. Det är sånt som är lättare sagt än gjort. Så inåt helhet, <laughs> jag vet det också. Alltså just när det gäller jobbet för eh, alltså det handlar ju ofta mycket om tid. Ja, jag vet. Där och Alltså jag vet inte, det är lite moment 22 kan jag tycka där. För att när man har fullt upp på jobbet så känner man verkligen hur man, att man vill lägga mer tid på att bli bättre på saker. Mm. Men sen om man å andra sidan skulle ha en, en tid där du har ganska lite att göra på jobbet. Mm. Då vill du istället när du är ledig eller inte har någonting att göra så vill man inte alls tänka på jobbet. Nej jag vet, det är det som är så klurigt med det. Ja, äh... så att man kommer aldrig, om, inte det är liksom, om, man inte, om det inte är någonting man verkligen verkligen tycker är skitkul liksom och intressant. Ja, men det är där jag tänker lite att för att det ska vara rimligt att uppnå så tänker jag att genom att ha som mål eller säga till sig själv att man ska bli mer ambitiös så tänker jag att man kan ha det på jävligt bred front. Jo, så precis. Du, det är ju lättare. Har du inte varit så ambitiös liksom, i jobbet så kanske du har varit skitambitiös i löpspåret eller... På något annat sätt liksom. Eh, ja, ja, och det är lite raff. jag tycker det är sammanfattade bra. Eller eh, täcker in det mesta, rättare sagt. Ja. Eh, ja, precis. Så får man se på vilket sätt du är ambitiös. <laughs> en sån grej som jag också eh, tänker lite i samma spår. Eh, det är att man eh, på något sätt ska vara mer eh, kreativt skapande under det kommande året. Det är också, det är också det. mycket brist på tid såklart, men innan när man pluggade och bodde i Malmö så hade man alltid lite sådana små prylar på gång, men... Eh. Ja, mycket illustrationer och sånt mm. på datorn och fotoprojekt och idéer och man kom på och filmade saker och så här men det har man, det har man helt kommit ifrån nu när man, men det är som sagt bristen på tid mycket ja men jag hade jag exakt likadan där för jag hade ett projekt där jag tänkte att jag skulle jag var inne på att alltså, hyra en lokal och ha en atelier ja, just det, det har vi snackat ja. om någon gånger. Och eh, jag gick inte så långt i det. Eh, men att jag, vill, för jag har exakt samma i tankar där kring att man skulle utveckla alltså, vet du, kunskapen om foto. Och, jag ja. köpte i höstas på mig penna och så här, köpt lite grejer för teckna och sånt. Just, det. Eh, just för att utveckla det mer. Eh, ja. Och det som du säger, det, där tiden finns inte. Men lite sånt skulle man vilja bli mycket mer ambitiös. Ja, Tänk gött ja, att precis. bara vakna en lördag. Du liksom, är ledig kanske. Jag tänker att idag ska jag liksom ut och ja, göra något av de här liksom, fritidsprojekten. Ut och foten och lära mig äh, olika tekniker. Äh, man bygger successivt på det. Jag, jag, jag fick ett fotostativ i, i julklapp. Ja, okay. äh, men jag hade en period där jag var så jävla ambitiös kring det. Och läste på så nördigt mycket om fot. Och kände att fan det är kul när man har tid att göra det här. Liksom. Eller hur? När man verkligen ja. snör in på jag det. Jag märkte liksom hur jag fick in det i huvudet också. Liksom, att det satte sig. För att mm. jag var intresserad. Och tiden fanns. Ja. Ja. Eh, så det är sjukt skjut gärna vilja utveckla faktiskt. Så ja. det är en bra grejer. Eh, då var det min sista lilla låt här. Och det är med det svenska bandet Goat. Känner du till dem? Ja, det är mytumspunnet lite ironiskt band antar jag som eh, aldrig har visat sina ansikte när de uppträder liksom i, i olika voodoo-masker och eh, afrikanskt klädda på något sätt med kaftaner och så, och de gör lite eller gör ganska psykedelisk musik med lite så, afrikanska rytmer i, men lite eh, distad gitarr och så också Lite som sleepnacht Det... och kiss och lite sådär vad så alltså, har du slipnat och kiss. Kiss. Ja. Alltså, de, kiss. ja, men de hade masker med det. Ja, ja, ja, ja. ja, precis. Jag tror du menar musikmässigt. För det är inte så här nära någon. någon. Men ja här... ja Nej, precis. Det har väl blivit en gimmick som slip Ja, det är sant. Men här kommer i alla fall en av låtarna som heter Talk to God. Där har vi ju summerat det här året. Eller förra, förra året blev det. Ju, eh, på ett väldigt fint sätt, tycker jag. Mm. Och även mixat med. Härliga. Allvar sant. Däng, däng, dänger. Musi och eh, Tunes, kan du också säga. Tunes. Och det får ju bli eh, vad det blir av det. Förhoppningsvis blir I, det superunderhållande. Yeah. Och eh, jag tänker att vi går ut. Ur 2014 och in i 2015 med en 80-talsdänge mm. som eh, jag hörde på eh, 80 on 8, hette radiokanalen, när jag Aha, körde okay. bil i USA. Och du känner säkert igen den. Ja, och, jag hoppas att Gruppen heter Rio Speedwagon, tror du ta oss. REO Speedwagon. Ja, REO, jag, jag har hakat uh, mm. upp mig länge på den. tänker jag kommer att säga fel oavsett. Eh, <laughs> så att det är bra att du är vid min sida idag och ja. eh, låten heter Take it on the run. Det är något som klingar ja. bekant? Ja, jag vet inte, det är mycket möjligt. Eller jag kan inte säga direkt vilken det är när du säger titeln. Men det är, jag har säkert hört den. Det tror jag nästan. Jag bara kände att när man hör den så är det verkligen sån. Gå ut ett ja, okej. Okay. Man mår bra av Just den, det. på något vis. Ja, ja. Så att jag tänker att vi, vi tackar för oss och rullar den här låten helt enkelt. Det gör vi rätt i. Har det gått? Hej. Hej.